Втората идея за падението. Учителят казва, има една космическа история на невидимия свят. Вие сте били деца на лемурийската раса, после на атлантската, сега на бялата, и още не сте помнели. Падението на човека е станало при надмощие на черната ложа над бялата ложа. Това е предизвикало космическа и нравствена катастрофа, вследствие на което съзнанието е потъмняло. В миналото черната ложа, черното братство, е победило бялата ложа. И това е наречено падението на човечеството. Сега се води една космическа война, в която човечеството ще бъде извадено постепенно от невежеството. Къде се води тази война? В умът и в сърцето на човека. Не е някъде навън, вътре е в умът и в сърцето на човека. Ще обясня, във вид на мисли, чувства, желания, Представи. Ако не може злото да покори с някаква мисъл, с някакви представи, с някакви кошмари, но вие трябва да вървите в обратната посока, за да станете, трябва да бъдете още по-упорити, още по-постоянни в доброто и така нататък. Падението на човечеството е станало чрез насилие, вношение, обсебване. Пространството през което нашата земя минава казва учителя, е пълна с остатъци от развалени светове. Значи това цяло пространство. Става въпрос и за Слънчевата система. Остатъци от развалени светове. Това са с развалени светове от, още от преди милиони години. Още когато Слънчевата система е попаднала в такова поле на големи развалини. Потъването в гъстата материя е движение на черната ложа, чрез която вихърът на духът е потънал в земното. То се нарича инволюция или завитие. Вместо развитие Учителя използва тази стара дума Завитие Издигането Към ефирните Области Към финното състояние Това е движение на бялата ложа То е развитие При което Светлината Яснотата на съзнанието И топлината Се увеличават т.е. изобилието на живота нараства. Старото човечество е дете на черната ложа, на егоизма, на сатана. Той е като плевели сред житото. Спасението е в избраните. Те носят новите идеи, но са скромни, тихи. Който порадира, че е такъв или онакъв, той не е от избраните. Избраните носят идеи на Бога. Енергията на избраните идва от дълбоките полета на пространството, където живеят мощните същества на светлината. Змията е символ на светската мъдрост, която ще изчезне. Който не знае как да подчини, да подчини змията на себе си, се натъква на големи бедствия. Който може да я подчини, да му служи, той придобива голямо богатство. След грехопадението Адам обърна погледа си навън и позна страданието, не мощта, и невежеството. Само божественият елемент се справя с мрачните гъбини в човекът. При грехопадението човекът е изгубил същественото, любовта, и е започнал да говори на друг език човешки, езикът на знанието. Но грехопадението става още по-голямо, когато любовта към Бога не е главната цел на живота. Змията е получила сила да внуши страх в Адам и Ева от безграничното. Грехопадението е необходимост за озряването на човекът за да се подготви Той и да може да понесе безкраят. краят. Грехопадението е слизане на Бога долу в тежките условия, да учи хората и да ги подготви за вечните закони на любовта, мъдростта и истината. Тежките условия са за израстване на духовното, на вътрешната същност в човека. Това беше втората лекция.